Зникли деякі речі, які за їхнім сімейним розпорядком ніколи з дому не виносились. Зокрема, японська електроніка. До двох годин ночі блокав він по мікрорайону, але Ігоря не було ніде. Власне кажучи, блокав з віччяю, бо бездіяльністю такій ситуації і зовсім була б нестерпна. Ігор не з'явився вдома і вранці. Анатолій Семенович... Зателефонував на роботу і вдався до приватного розслідування. Одного по одному він обходив усіх, з ким спілкувався син, сподіваючись знайти бодай натяк на те, де той може зараз перебувати. Безрезультатно. Протягом дня в квартирі Ковальчуків тричі лунали телефонні дзвінки. Ольга Адамівна, яка чергувала біля апарата, гарячкова хапала трубку, але у відповідь було мовчання. Оці дзвінки водночас давали надії і жахали. Це було явно не випадкові дзвінки. Ось для Адамівні навіть здалося, що на тому кінці проводу ігр, що він хоче щось повідомити, але не може. Слідство цим питанням не зацікавилось. Але я особисто вважаю, що то давали знати про себе вбивці. Я мав нагоду потім слухати їхні показання на суді і переконався, що повинні витілки їм цілком пасували. Мабуть, їм дуже хотілося дослухатись до голосу матері, сина якої вони занапастили, що додавало гостроти відчуттям. Отже, на консультацію з хімії Ігор не з'явився, залишилось опитати лікарні і морги. І можна лише уявити собі, чого були варті Анатолію Семеновичу хвилини, поки він чекав відповіді. Втративши останню надію, він звернувся до міліції. У міліції є спеціальний підрозділ, який займається тими, хто пропав без звісти. На жаль, у великих містах це трапляється не так-то вже й рідко. Анатолію Семеновичу видалось, що до його заяви тут поставилися спокійно – Може, навіть надто спокійно, оскільки він був впевнений, що нагальнішої справи, ніж розшукувати його сина, зараз немає. Але тут уже звикли до всього. Скільки він відсутній, добу. Почекаємо ще дві, мабуть, загуляв. У сімнадцять таке трапляється. Ні, відповів Анатолій Семенович, не загуляв. У нього 18 червня була консультація з хімії. Наступного дня. Випускний іспит. Не з'явився Ігор і через добу. У роботу включився картний розшук. В його розпорядженні вже були прикмети розшукуваного – зовнішність, хода, характер, мова, одяг тощо. У сукупності вони створювали неповторний образ людини, яку за цими прикметами легко вирізнити серед інших людей. Читаємо опис прикметку Вальчука Невисокий назріст, зріст, світловолосий хлопець з темними очима, одягнутий в сорочку з нашивкою Монтана, чеські джинси, пояс із вигадливим вензелем, і його славські Годинник теж іноземного походження. Речі як речі, ніби докір нашій легкої промисловості, що, незважаючи на всі старання не впорується із престижним асортиментом. Звичайні речі, які іноді гірші, ніж наші вітчизняні, за міцністю, але їхня конструкція і нашивка для Ковальчука та його однолітків мають нездоланну притягальну силу. Не шир вжиток, у нашому розумінні, а заморський товар. Вони і коштували Ігорю життя. Ні, сама злощасна Монтана – Грабіжників не цікавила. Її всю проштрикану ножем знайшли на місці події і прилучили до кримінальної справи як речовий доказ. Три тижні шукав Анатолій Семенович сина, поки його знову не викликали до міліції. Саме через стільки часу у заростях на березі річки Десенки було знайдено тіло невідомого з ознаками насильницької смерті. Судово-медичний експерт, який прибув на місце події, підтвердив, що потерпілому завдано пошкоджень колючо-ріжучим предметом і з лезом. Одразу ж застукатіли міліцейські телетайпи, повідомляючи відповідні підрозділи про надзвичайну подію. За наказом заступника прокурора Києва Лотюка створюється слідчо-оперативна група на тілі із слідчим з особливо важливих справ Москаленко. Перша стадія будь-якого розшуку Опит можливих свідків. Опитували тих, хто виявив тіло, хто рибалив поблизу, чи не бачили підозрілих, чи не чули крику. Улітку на березі Десенки завжди людно, і хоч злочин стався зовсім неподалік від місця, де було поставлено на мети, крику ніхто не чув. Тим часом огляд тіла переконував, що вбивці свою жертву не вбили, а вбивали, що цей жахливий акт насильства мав притяжність у часі, його вбивали довго і невміло. Чому ж не кричав? Про це ми вже ніколи не дізнаємось. Хоча з самого початку можна було припустити, що учасники трагедії, яка розігралася у заростях на березі Десенки,